Kordamine on tarkus ema, kuulake kordussaadet. Lõunatünd nõmme raadios. Welcome to Mike Kalamuss' podcast, uncensored version of the Voice of America for Estonians, directly from Washington, D.C. Tervitsed, jälle Ameerika poolt Washington, D.C.'s, et Mike Kalamuss jällegi teed oma Ameerika häält ja täna siis olen võtnud külaliseks Jaak Madisundi. Tere, Jaak! Tere õhtust siipaalt! Et eh, on juba Jaaku siin juba mitmeid aastad, et kui mäletad, siis saime kokku... Floridas, Orlandos, siis kui oli meil plaan, et teha kui USA osakond, et just sellepärast me tulimegi siis kohe sinna C-Packile. Aast oli, kui võetame näen 2021 ja, ja sealt edasi, kuna no, arvasin, et saame teha midagi head Eesti jaoks, siis saigi see asi ette võetud, aga noh, siit natukene aeg edasi, Nüüd on olukorrad muutunud, et esimesed atse pihti sellest, et nüüd Jüri Ratase, teine valitsus oli, oli siis juba 2019. aastal ametse ja see siis Eesti keskerakond, Eesti konstruktiivne rahvärakond, Isamaa. Aga oleks eeldunud, et sina oled seal ministrite nimekirjas, et, et miks sind ei olnud see? Ega see oli poliitiline valik. Üldiselt äh, iga erakonna puhul on nõnda, et kui erakond läheb valitsusse, siis ega erakonna esimese komplekteerib selle meeskonna, kellega ta soovib minna valitsusse. Ja Toona oli esimes Marthelme Helme ja, ja tema et, no, eelistus olid teised inimesed lihtsalt. Nii et see oli tema, tema poliitiline valik, et, et mina see ei olnud. Ja, ja no, mis, mis seal ikka, et, et iga hullu ei ole. Et siis 2019 ma olin ju kaks kuud olin põhiseaduskomissioni esimes, et kuna see kuulus Ekrele koalitsioonilepingu järgi, siis noh, see valiklanges mul oli võimalik valida, kas olla siis fraktsioon esimes või põhises komission esimes. Aga kuna ma eelnemalt olin juba mitu aastatunud põhises komissioni liige riigus, siis ma valisin komissioni esime koha ja samal ajal on Euroopa parlamenti valimistele, mis noh, läks nii nagu ta läks võinneks. Ja, aga kas see ole nii, et ministriks pannaks ikka kõige targemad inimesed et mitte kõige lojaalsem Et kui sa, näiteks, noh, mina ütleme ära Et kui ma panen näiteks mänendseleks, pean ikkagi panema selle, mitte see, kes mulle kõige lojaalsev on, vaid see, kes ikkagi kõige rohkem kasu toob, et kas see asi ei käi niipidi poliitikas? No, aga Maik, kas sa ise nüüd pole ka enam teab, mis roheline õunakene poliitikas, et, et me ju teame, et ne, need asjad on mitme tahulised ja väga värvilised võivad olla, et ühesküljest no, poliitilised erakonnad ei ole nagu ära see et no, kõige lihtsalt näide on kas see, see, et kui era ettevõtte teeb halva investeerimis siis ta läheb pankrotti, või peab koondama töötajaid või maksma väga palju siis kahju selle pealt, et ta äri on valed. Et poliitiliselt, kui, kui valitsus teeb halva otsuse, siis ta lihtsalt hakkab võigustama süüstama teisi ja ütleb, et, et meie pole midagi halvast teinud, aga valige mõtte tagasi. Nii et noh, muidugi no, poliitiliselt on see nagu totaalne teine maailm võrreldes erasektoriga. Ja sama asja on ametikohtade noh, valimisega, et mina, ma, ma ei julge väite, et ma oleks olnud 2019 kindlasti kõige targem inimene näiteks mõnele ministri kohale, aga noh, tihti seal segunevad ju isiklikud sümpaatiad, usaldusküsimused, noh, kes on meeldivam, kes ei ole meeldivam. Et lõpuks oli noh, alati nagu inimeste valimisel tuleb reidda see mõistlik tasakaal, et ühesküllest inimene oleks kompetentne ja ei tekitaks väga palju probleeme, kas oma tea, väga silma rumalusega või lollide avaldustega. Aga samal ajal te peab olema ka lojaalne, et, et kui minnakse valitsusse, siis kahtlemata, et need inimesed, keda sa kaasa võtad valitsusse, sa pead neid usaldama. Et sa pead usaldama, et nad oma ministeriumitesse viivad ellu erakonna programmi, mis on kokku lepedud lepingus ja nad ei mängi mingisugust teist mängu kuski seile taga. Et see on selline kahe teraga mõõk, et sul on vaja leida see mõistlik balants nii kompetentsuse vahel kui ka siis selle usaldusküsimuse vahel, et sa ka usaldad selle inimest. Ja, ja siit edasi, sa oled Ekrest nüüd olnud, oli pikka aega, nüüd see enam ei ole aga pikka aega ja kohe algus peale Ekre ju lubas, et tema lõpetab ära eevalimise. Ma mäletan, kui me sinuga 2021 kokku saime, uurisid sa ka erinevaid varente, kuda saaks olla siis vastavad ekspedi abiks selles. Et, et minu küsimus on see, et Ekre oli pooldist aastat valitsuseks. Ja ta tegi siis auditi sellele e-vallimistel, mida ma olen ise näinud, aga sellest üle mitte mingit kasu. Kui Ekreli aastat valitsuses, tal oleks olnud võimalus veneetse komissioni poole pöörduda tal oleks seal erinevaid võimalusi olnud, et see asi suure kellaküldi lüüa ja, ja ära lõpetada või vähemalt teha seda tunduvalt turvalisemaks. Et kokkuvõttes, kui me vaatame pooldistaastat peale tagasi, see kasutegur... Oli mõi, et kas sa leiad, et see oli üks väga suur mõõdalask või sa leiad, et see oli normaalne? No esiteks see muidugi noh, valitsus, mis ei kokku pandud. Esiteks noh, kasvutegur oli muudes valdkonnas seal olemas. Ja kui me räägime maksulangetustest, räägime kas või sellest, et, noh, et tagantjärgi ma võin täiesti nagu puhtusõdamega kiites kas või siseministerit toonast Mart Helmet, kes vähemalt üritas hakata nii öelda, ma ei tugedama Eesti piirivalvet Nii et no, Need tehti ka häid otsuseid, aga eks igasele valdkonna on probleem see, et kes on see inimene, kes sellest vastutab. Ja 2019 me mäletame, et ainult pooles päeva oli ministriks Marti Kuusik, kes pidi selle teemaga hakkama tegelema. Aga siis no, puhtladeks ole nii-öelda vale laimu alusel inimene võet, pidi tagasi astuma, kuna eksperts väitsi, et no, on oma naispeksnud ja käel luid Siis järgmiseks valiti juba järgmine minister, et mul hakkad minema nimed, et seal olid noh, Kert ja, ja kes seal kõik olid lõpuks. Ja selle ministeri pädevuses oleks olnud kõige lihtsam ellu viie koalitsiooni lepingus punkt, milleks oli rahvusvaalse auditi tellimine. Ehk et see see asi, mida koalitsiooni läbirääkimistel siis saavutati, et noh, saadavalt isamaa ja toonaga keskerakond ei oleks olnud mitte mingil uus eevalimiste lõpetamisega või väga totaase reformiga. Aga vähemalt see punkt saadi läbi läbirääkimiste sisse, et me vähemalt teeme rahvusvaalse auditi, et saada siis enam-vähem neutraalne hinnang, et kas see valimised on piisavalt turvalised ja kas neid võib rakendada sellisel moel, nagu me praegu siis rakendame või siis ainsa riigina maailmas sellisel mõel. Ja probleem oli pigem selles nagu inimestes, kes oleks pidanud see, seda auditit tegema. et Ma mäletan, noh, ma käisin juga pidevalt riigufraktsioni koosolekutel ja hommikuti. Ja ikkagi oli juhtumeid, kus selles vastuval minister hakkab rääkima pigem juttu, miks seda teha ei saa. Et küll ikka kansler räägib seda juttu ja teine ametikeregub toda juttu. Et see pigem oli enesõigustamine nagu õigustamine põhjendamine, et miks me ei saa teha lihtsalt asja, mis on juba koalitsioonlepigus kokku lepitud. ehk et see ei lähe ka partneritega. Meil seda viime elu seda, mida, mida kokku lõppisime. See on meie tööplaan, eks ole, aga, aga seda millegi vast ei tehtud. Miks ei tehtud? Noh, ma arvan, et seal... No, ka Kaimar Karu puhul ma pigem arvan, et tal puuduski motivatsioonse teha, sest ta ise ei uskunud sellesse. No, inimene toodi ministriks lihtsalt sellel no, hea usu peale ja äkki õnnestub. Kertinguas ma kardan, et ei olnud piisavalt võimekas üldse aru saamaks, et mida tuleb teha. Nii et, no, eks ta läks nii, viisi, nagu ta läks, paraku, kahjuks. Aga mis nüüd no, ütleb ka seda no, lõpuks see valimiste nagu, kas muutmine või lõpetamine on lõpuks poliitiline otsus. Ja see peab tulema nii-öelda Ehk et selle, selle peab kokku lõpuks Eesti Vabariigi valitsus, kes saab riigus enamuse. Kõik muud, ütleme, on nõuand asjad, Et isegi näiteks noh, kui teoretiseerime, et kui, kui Veneetse komisjon näiteks annakski, ütleme, väga negatiivse hinnangu e eevalimistele Eestis, siis sisuliselt täna Eesti valitsus võib öelda, et noh, tore on see hinnang, jah, me midagi vaatame, mõtleme, aga see kuidagi ei ole kohuslikult siduv. Aga jah, no, muidugi oleks saanud rohkem teha, takka järgi öeldes, ja olekski pidanud tegema. Aga noh, läks nii nagu läks. Et muidugi selle, kui sa nüüd tead, siis see on üks riik veel, kus täpselt seda sama programmi kasutakse nüüd Eestis. Venezuela. Ja See on Venezuela. Ja mis ta nii nagu... on seda. Äh, olen... Mitte see variant, see on teine variant. Aga no, konkreetselt see sama nüüd eevalimiste variant, mis on kasutusel Eestis, on siis Venezuelas kasunud. Ja kui sa tead siin viimaseid uudiseid, siis USA ei tunnista viimaseid valimisi. Jah, ja. okay. see oli see, see selge pettus, seal oli küsimuski. Jah, ja seal on muidugi see, et inimene võib ise tegema enneva avaldused, kui ta tahab üldse internetisse häletada, ka, kus Kusulest ka Euroopa parlamenti tunnista. Just eelmisel nädalal oli meil ta Spuuris täiskogu istungid, kus võeti kahe kolmandiku ehelt enamusega vastu resolutsioon, kus no, ei tunnistata Venezuela valimisi väga selgelt ja tunnistatakse nii-öelda tegelikuks võitjaks kes on praegu, kui ma õigest mõeldan, Hispaanias on nii poliitpaguluses. Aga kujutad see nüüd ette seda olukorda. Näiteks ma võin sulle kinnitada, et Seidi Vands täpselt, mis Eestis toimub. Teab Vivek Ramasvaabi, ma olen temagi isiklikult rääkinud selles samast e Ja kujuta nüüd ette olukorda kui. Võimuvahetus saab Donald Trump, saab presidentiks saada Eestis korraliku konservatiivse esindaja. Ja kui tema selliseid sõnu hakkab ütlema, mis siis saab? No see tekitab korraliku tormi. Aga kui. siis tähendab seda, et mõjutus tuleb väljas poolt, mitte sees poolt. Absuulselt, et no, lõpult, ütleme, no, see, ütleme, no Eesti puhul on see niimoodi, no, alati suht omane olnud, et nii ka, kui suuremad läneriigid midagi ei kritiseeri ja näpuga ei vibuta, siis on kõik just väga rahulik paraku. Jah, et siin, tahtsin küsida sellist, 2022 Oli siis äh, sina Strasburgis, Strasburgis ja on Seiklus, kenne, Stripiglubis, kel viis hommikul. Ei ole stripiglubi, tavaline ööklubi oli. Ja ma siin lugesin, et kohalike lehti seal väitud strippiklubi on. No? Aga... Aga kui siis, et kui ma vaatsin siin kõmuväljeandeid ja lugesin siis seal kohalike väljeandeid, siis tegemist oli olnud, et, et kohaliku turvamehele siis oli sa tema siis see naha värvi ise loomustanud, mis mõdegi... No, ma ei tea, kui suur kuritegevus see on. Ja, ja järgmine päev siis tõmmad sellest üle skandaal. Kas, kas seal üldse oli mingisugust põhjuskandaaliks? No, no seal tegelikult see meedia väljaanded väitsid, et kaks Euroopa parlamendi liiget sattusid sekeldusse ööklubis vara hommikul ja üks neist, see oli öeldud nime, et kumb siis neist, kas mina või Reho Terras, olevad öelnud rassistlikult turvamehele prantsuse keeles ahv vist oli, ah. mm -hmm. aga sa pole tõudud, et kes see ütles. Ja kuna alguses Eesti meediasse, kui see jõudis, no see oli siis kolma kolmapäeva ilise õhtu vastu neljapäeva või neljapäeva varaomik. Ja reedel oli see, kell 9 oli, läks Telfisse üles uudis, kuidas oli alguses, et Riho Telvase terras sattus poliitseiga Strasbourgis. Ja, ja siis veenatundi hiljem tuli ka minu nimisena juurde, ma olin ka segatud sünna sisse kuidagi. Ja see oligi, et üks neist ütles midagi rassistlikku. Ja muidugi hakati ka, harvama, et küll laps oli mina, sest no, ütleme, taustasüsteem on nagu selline, et just kui mina olen nagu kõige suurem rassist siin ilmas. Aga tegelikult ma, mina, mina muidugi ei ole midagi, et see, taus, see oli see, et me läksime istuma edasi tõesti ühte nii-öelda mis oli veel lahti, kuna see töö oli läbi Staspuris. Ja, ja Riho ei saanud lihtsalt sinna sisse, kuna ta paluti. See tal on selline paieristiili, see oli jakk. Või see pinsak, millega ta käib kogu aeg. Ja ta ei lubatud sisse selle jahkiga. Ja tal kästi see panna nii, siis karderoobi ära. Aga ta keeldus sellest. Ütles, et mul on telefon, kõik minu dokumentid on sellest taskutes, et ma ei taha seda ära anda. Et ma käin sellega tööl, ma käin sellega ise kõikele, milles probleem on. Ja selleks, nagu ütleme, no, on Ja ma vaatasin ah, vajalge vajalge, ma läksin sisse, ma olin veeratundi sees rahulikult, ma mõtlesin, et rihad järgi, ei tule järgi. Läksin tagasi ukse peale ja käiski vaidlus, et kes nüüd ütles midagi, kes ei öelnud mida. Mina rahul, kui kõrval, et mis, mis siin toimub, nagu. aga ma, ma ei tea, mis selle veeratundi vältel toimub. Ehk et, aga ma, no, ma väga ei usu, et, et Reho teras oskab prantsuse keeles ahv öelda. Ma isegi pidin pärast googeldama, et kuidas see prantsuse keeles on, nii väga keeruline sõna oli. Ma enam ei mäleta ka. Igastas, no, et see on väga ebausutav, et ta midagi sellist ütles. Ja, ja siis, kuna tekis selline vaidus, siis kui mõlemad pooled lubasid selle politsi kutsuda. Ma ei tea, kumb siis kutsus politsei, kas siis Reho või siis Turvamees. Politsidele kohale, mingi kolme autoga, kümme, turv... kümme politseeniku, Ja, ja mina olin rahulikult. Eks ole, mina andsin oma üldse ju selle, nööda, jope ja andsin karderoobikalguses ära. seda minule mingi probleemi politsioides kohale ja Riho hakkas kohautumas filmima selle olukorda, et salvestada. Ja see oli otsa selle ukse ees nagu välisukse ees ja ma räägin, et üleval on turvakaamerad, mis salvestavad. Ja ma nägin noodi, ühe sekundi vältel politseinik rabas telefoni rehogajast ära ja hakkas just kusutama. Ja siis mul viskas nagu ka närvi igagi mustaks, et mis mõttes, et hakkata siin nagu telefoni krabama ära justkui nagu minu sõbra käest, eks ole, et minu, ma ei tea, prantsus õigusüsteemi õigussüsteemi niivõrd hästi, aga ma tean, et tõenäoliselt on sarane Eesti omaga ja avalikusruumis sa võid salvestada, aga muidugi juhul politsei võib siin keelata kui see on nagu no, avaliku turvalisuse huvides aga selleks peab olnud korralduse palju peatega filmibinna aga seda muidugi politsei ei teinud ja ta see krabas käest ära ja mina muidugi krabasin tagasi elu telefoni. <laughs> et, ja see muidugi natuke vi ajas, eh, vihaseks neid eh, prantsuse politseinike et ja sest tekis mul öökes seal. Ja, ja oligi kõik aga põhjeld, kuna meil dokumendid ei olemas ja aga minu ainuke dokument mis mul taskus oli, oli diplomaatiline pass neid andme kerja ja, ja siis loomulikult prantsuse politsei siis teavitas eh, no, sellest nii väiksest vahejuhtumist või sõnelusest Eesti saadkonda arvatavasti ja sealt see liikus Eesti välisimisteeriumisse ja, ja sealt omakorda lekitati see meedisse. Nii et noh, mingit uurimist ei algatatud. Väidati küll meedias, et mingi, ma seaduse tea, mingi vihagõneseaduse alusel olulgatakse mingisugune menetlus vist ka terrase vastu. No tegelikult mitte midagi algatatud. Kõik vaibus täiesti kiiresti maha, et mingi probleemid, et ei olnud, Nii, et Selline väikene... Pü Tahtsin küsida, et äkks sa tead, kuidas sahv on? Et... Ma näen mõleta. Ma, ma toona vaatasin järgi, spetsiaalselt, kuidas on siis prantsuskeine sahv. Ja seal on kaks eladi sõna olemas, et kas on naisustahv või meessustahv. Ja need olid eraldi sõnad ja keerulsed keerulised. Ma ei mõleta, kuidas see oli. Ja, no selge on see, et see oli lihtsalt ajakirjanduslik pinn et selle põhjal kindlasti ei saanud mingisugust rassistlikus. Ja Eks siis üldme, muidugi et et turvamehedeks need turvamehed eks ole kes satsi tsones terasega, noh pidid ennas kaitsma muidugi tahtsid kogu ennast mm -hmm. nagu õigeks teha et jah, oligi mingisugune maad ja nokastunud eks ole eesti tüübid siin ja pidid hakkama ise nagu, ennast õigustama ja siis pigem tihti mõeldakse välja et noh, kui turvames ongi siuke natuke tumedama nahaga, et siis tõenäoliselt oli kindlasti segatud rassism sinna sisse et see on selline, noh, mis, sa, mis sa teed aga noh pärast me oma uurisin muidugi ja prantsuse kas on väga lihtne esitada kriminaal mingisugust süüdistuste sellisel alusel Siis õnneks isegi pole nii lihtne, et tegelikult isegi see viha, viha kõne paragraf Prantsusmaal eeldab ka seda, et see on nagu, et nii-öelda rassistlik avaldus peab eh, nagu tuginema selles, selles, et sa nagu süstemaatiliselt kedagi halvustanud tema päritolu järgi. et see, Aga et kui sa lihtsalt ütled, ma ei tea, viha oos või tüli käigus kellelegi, et no, midagi halvasti, et see ei ole veel mingisugune no, paragraf. Ja noh, umbes sama on USA's, et see ei ole nii-sama lihtne. Ja et keegi ütleb, et keegi kuskil mulle ütles niimoodi, see on vaja tõestada ja, ja vajan näha, et on ka kannatanud selle pärast. Ja, ja. ja noh, muidugi ka, no, kuigi olete iga politse filmis näinud, politsei siin jõõhkrutseb, noh, tegelikuses on siin väga karmid seadused ka Ameerika poole peal, kus see ei tohi nii sul kellegilt telefoni ära võtta, et see, see on sinu enda vara ja veel vähem keelata sul filmida. Et see selleks, aga siit läheme edasi nüüd, 2023 riiugu valimiste juurde, mm -hmm. et kui sa seda nüüd mäletad, ilusasti oli lootus, et ektade vea tulemuse nädal enne hakkas see asi nüüd nii nimetatud Eesti reitingu järgi kukkuma, ajakirjandus tegi seal igasuguseid trikke, eriti Telfi no, mis ma arvan, et ükski, ma arvan, see ei võtnud ühtegi häält ära, sest et ükski normaani inimene ei uskund seda ja need, kes uskusid, on kindlasti mitte valijad. Aga see selleks. Nüüd tuli välja, et ekra sai palju vähem hääli. Mina isiklikult soovitsin selle samal õhtul, et võib-olla oli mul suur viga, et Martin Helm peaks tagasi astuma, kuna pole piisavalt tööd teinud ja see tulemus oli kehvakene, et tavaliselt noh, jällegi mina siis liiga roheline poliitik, ma, ma ei peage nüüd see aga ma võitsin ära ettevõttuse järgi, kui on tulemus ükstas kõik, keda sa süüdistad, siis lõpud lõpus, et sina ikkagi süüdi, kui vahendustulemused on alvad. Et samamoodi ma eeldasin, ka poliitikas on see, et asutakse tagasi ja läbi, mis on pealt tehtud ja sealt minnakse edasi. Aga seda muidugi ei tulnud. Et sinu küsimus, kas oleks pidanud Martin Helme Valimiste pärast tagasi astuma, et mis sina arvad? Praegune no, praegu nagu see, üldame, no, lõpliku tõde, nagu keeruline öelda, mis oleks kõige sam olnud. Küsimus on see, et miks see tulemus tuli selline, kui ta tuli. Et lihtsalt noh, mulle isiklikult ma ei olnud nõus selle analüüsiga, mis sees sai tehtud või selle väitega, et ise ei tehtud ühtegi viga, aga kõik teised on süüdi. Sest ma tean, noh, ma tean ise nagu No, inimesi, kes, kellega ma olen rääkin nagu pealevalimisi, kes on nagu tunnistanud, et nad nad ei, ei julgenud Ekre poolt hääletada ja see hääletus lõpuks oli selgesti, et hääletati mitte isegi reformirakonna poolt pead Ekre vastu. Ja, ja no, see ikkagi väga selgelt oli seotud kaitseküsimustega ja julgeolek. Sest ajal, kui sul käib, noh, Ukrainas sõda, ilmselgelt, no, iga Eestis, noh, enamus Eesti inimese Nagu kontides on juba see tunnetus olemas et Veneman oht. Ja, ja kui, kui tehakse avaldusi vahetult enne valimisi, noh, et, et me võime hakata siia muidugi, no, inimesi, kes võid hakata debatteerima, et aga noh, aga ka õigesti või ta õigesti, et kui sa ütled kaksentene valimisi, et Ukraina seda pole meie seda, siis jah, füüsilt ei olegi, et aga kaoselt on. Et, et ja enam, enamus valijaid, enamus inimesi tunnetavad see on. Ehk et kui sul on ühine oht ja ühine vaenlane, siis ta on kauselt nagu meie probleem Aga kui sa ütlesid, valimisi, siis selle väga mõistlik öelda. Kui sa alustad nädalane valimisi noh, meedia kaklust juhatajaga, siis sa tead juba ette, et sa kaotad selle lahingu. See on mõtetu lahing. Ehk et 85% Eesti inimesi usaldab kaitseväge. Kas meile Martin meeldib Martin Herem või meeldi, on ometi küsimus. Kas ta ma ei tea, töötas mingil määral ka eks, ütleme, valitsusele vastu, kui Ekrali valitsuses? Jah, võib olla. Aga selles kontekstis, kui sul käib sõda Ukrainas. Kui usaldus kaitse vastu on ülimalt kõrge Eesti ühiskonnas ja sa tead, et meedia toetab kaitseväge ja ka põhendatud, siis ei ole mõistlik öelda teatud asju. See ei ole mõistlik isegi, kes tahad öelda või taha öelda, sest et sellega sa, hirmutad, sa oma baasvalijat, ei kõiguta, aga sa hirmutad ikkagi väga suur osa valijatest, kes ei ole igapäevaselt aktiivne poliitikas, kes ei jälgi uudiseid. Nad ei mõtle. Kas sul mingi argument on nagu tõele või mitte? Emotsiooni küsimus. Mis inimene Ja kui sa tekidad inimeses selle ebakindluse. Et ta ei saa ole kindel, et kui sa tõesti võidad valimised ja paned kokku valitsuse, et tegas omet ei ole mingisugune, ma ei tea, noh, viienda koloni esindaja või tegelikult mingi ja kentiks, siis, noh, see, see on kaotus ette. Et ei ole mõte teha seda. Sama asi Prikoosin et Iga terve mõistlik inimese ei aru, et Prikoosin skandaal oli teadlikult vahetult enne valimisi lükatud spinn üles, aga see langes väga soodsele pinnasele. Ehk, et kui varasemalt kahe aasta vältel sul on loodud selline foon, Ja ka ise on tekitatud sellest ka põhjust. Ehk, et noh, kui sa pead kõnesid näiteks riigupuldist ja ütled, et kõik naised, kes tulevad Eestisse, võivad olla noh, prostituudid ja tuua endega kivi siis siis faktiiliselt sul võib olla osalt õigus. Loomulikult tervise küsimus on väga suur probleem. Me ei tea inimeste tausta, me ei tea, millega tegelevad. Kahtlemata see võib olla probleem, aga sa ei saa seda niimoodi öelda. Või sa pead ütlema, et ikkagi et me peame tagama selle, et inimeste tervise andmed on kontrollitud ja me tagame selle, et inimesi ei kasutata ära inimkaubanduses mitte sõimama. Ehk et, aga kui sa lood selle fooni või kui, sa või, või, kui sa ütled sõja puhkemist, et Ukrainaga on tehtud, Ukrainaga on läbi, siis see loob paratamatud avalikuses fooni, mis tekitab selle olukorra, kus sul on väga lihtne tekitada provokatsioon nädalene valimisi. Ja, ja siis see inimene ei pruugi uskuda seda uudist, aga ta mõtleb, aga kurat äkki midagi on. Me ei ole kindlad ja kas ma julgen riigu valimistel valida erakonda, kes ütleme suurima sõja ajal peale teist maailmasõda Euroopas annab väga kaheldavad signaale. Väga kaheldavaid. Ja, no, ja see tekitab evakindust ja lõpuks, ja lõpuks no, ma arvan, et see, sinna läks ikkagi mitu riigu kohta väga selgesti. Ja kui me vaatame ja me võime rääkida ka eevalimistest. No, kahtlemata E-valimised ei, ei, ei ole usaldusväärsed ja, ja seal on ilmselgelt näha nagu viimase 20 aasta jooksul tendentsi, kus ei ole loogiliselt seletatavad reformiärgana tulemused, aga samal ajal me ei saa no, mööda vaata faktist, et ka paperahääli sai ekra vähem kui 2019. Paperahääli oli vähem. Et, et no, see see korrelatsioon ei ole kooskõlas. Lihtsalt nende, nende ootustega ja pärast tulemustega. E-valimistest e võime rääkida, aga favärhäälid oli ka vähem. Ehk, et, ja, ja kui see tulemus tuleb selline, ja seda ma ütlesin ka, noh, sees, et, et mina, mina selle nagu väitega nõus ei ole, et me ei teinud mitte ühtegi viga. Et siin tuleb nagu ausalt aru saada, et me, mis see ei tehtud, mis läks valesti. Ja nüüd küsimus, see, et kas võtta poliitiline vastus tagasi astuda, noh, võib olla. Aga alati on küsimus, see, et kes siis järgmine on, et, et noh, kes siis peaks olema. Et, et tulemus tuli selline, kui tuli. Et, et see on nagu tarkus. Ja et siit küsin, see kõmmu küsimus, mis on ma olen mitmest kohast kuulnud, oli see, et peale valimisi oli Ekre sisuliselt pankretis, et põhimõtteliselt raha ei olnud ja siis üks ärimees siis aitas Ekre jälle kudagi jalgu peale. Et, miks ma seda küsin on see, et ka selle ajal peal hakkas juba meil probleem, et me ei saanud liikmed enam vastu võtta, Ja siin Ekre Ja mille pärast on see, et siin ei ole ju inimestel ID kaarti, et ise seda teha, vaid asi peab käima läbi paperimajanduse ja viitsatakseid ära kaduma avaldused, et kas see on kõik oma ohend seotud? Kas ekril olid suured probleemid, rahalised probleemid? Noh, ma arvan, etks siin võibolla üldiselt on võibolla ka väga palju tekitud spinne või mingisugused sellised, no. E teadlikult ebakõlasid provotseeritud üles visatud. et põhimõtteliselt kampaania eelarve ekrel oli muidugi tunduvalt väiksem kui oli isamaal või reformi erakonnal, aga finansiiliselt erakond ei olnud väga suures miinuses. Jah, muidugi olid, noh, kampaania ütleme, kõik erakond lasevad üldiselt, kõik suurevad erakond lasevad miinuses see kampaania. Te, noh, te arvestades, et pärast miinus tagasi kas järgmise kuue kuuga või aastaga. Et see on teadlik valik, sest et, no, ütleme üldiselt kampaaniid on kallid ja, ja no, kõik inimesed, kes väidavad, et head no, asja pead reklaamim, et inimesed teevad ise mida valida, siis no, päris marketingis see nii ei tööta ka et enamus inimesi lähevad poodi, ostavad ka hamba pastat mida reklaamin on neid telekas ja tundmatud nime ei osta. Kuigi võib olla või palju parem kui kool või blendameed. Liseb, et nii on. Et lõpuks, et selleks, et teha valimistel tulemust, on vaja raha, et teha efektiivne kampaania, et see inimene, keda muidu poliitika absuurstid huvita, et ta tuleks välja valimistele valiks sinu erakonna või sinu kandidaadi. Ja Lastakse miinusesse, aga see Ekre miinus ei olnud no, suurem kui reformi erakonnal või no, Isamaal, et see oli täiesti normaalne Ja tagasi makstab. Aga toona ja see on, see on ka avalik info, et, et siis mitte Ekrele, vaid ka Isamaale Ja ka keskerakonnale ju parvel Bruunsil tegi annetuse. Keskerakond toona selle maksis tagasi, aga teiselt võitsid ostu ja, ja see oli väga maailmavaateline annetus olnud, et ei oli olnud mingisuguseid ees tingimusi, et ma, ma nüüd toetan erakonda, aga ma tahan saada tagasi mingid teened, et noh, seda pole olnud ja ma tean, ma, ma tean kusadele Parvi Bruunsil ta piisalt palju, et, et ta kindlasti ei ole selline inimene, kes hakkab mingit seadma, vaid ta ongi väga maailmavaateline ja konservatiivne inimene. Ja, ja see aitas palju kaasa, loomulikult, et saad kiiremini need valimispõlad ära klaaritud, mis no, hõlbustas erakonna tööd kahtlemata. Aga mingisugust väga suurt miinus sellist, mis oleks olnud nagu ütleme pankuretti äärel, et võrrele Sest erakondadega see finansseis oli nagu päris normaalne. Mm -hmm. Natukene siin räägin asjast, mis mind huvitab, et 2023, et siis Mart Kallas, Jaak Valge ja siis kutsuti ka mind, Maik Kalamus konservatiivne Eesti ja põhiliseks siis mõtteks sai siis tegeleda EU valimiste vastase võiklusega. Siit edasi oli oktoobri kuu kui siis me saame suumidee Suum iga on kokku, siis Jaak Valge võitis endale kohustuse tegeleda Venetse komissioniga. No muidugi Venetse komission, nagu me enne ütleme, on nõuandav. No Ja hinnakut et ta ei ole see, kes käsib, aga lihtsalt vaatsime erinevad võimalusi, mida me teha saame, kus me piistada saame, kuidas me saame sellega minna ka välismeediasse. Mm -hmm. ja, ja kolgaks sellega tegutsema. Ta tegutses täitsa edukalt sellega, kuni üks hetk 2020. Mm -hmm. Neli alguses siis ta ütles, et ta ei jõua asjaga tegeleda igapäevaselt, aga lepsime kokku, et ta tegeleb selle asjaga edasi et ei, ei lase seda asja nagu seisma jääda. Kas sellest Ekre juhatsust ka räägiti, sellest Veneetse asjast, sellel ajal või see tuli alles hiljem? Ma arvan, et tuli Ma ise küll ei mäleta, et oleks seda päevakorras väga olnud koos kooslikus kuskil. Et, et me teal, See käis juhatuses minust läbi küll, et on see MTÜ loodud kes sellega tegeleb, aga nagu spetsiifiselt nagu details, nagu mingi tarutelu selle kohta ei olnud. Ja, ja siit edasi siis me alustasime ju kohtuskäiku siis tänu Daniel Mere äärele, kes siis võitis asja ette, kuna pidi olema kannatanud. Kui sa tead sellest keisist natukene võin natuke on põhimõtteliselt need, kui lihtsalt ütelda, siis need digialkirjad olid kehtetud sertifikaatidega, mm -hmm. et kui Eesti seadust järgimus on sinade, et seda asja paremini, mm -hmm. kui on sertifikaate kehtetu, siis on ka põhimõtteliselt algkiri kehtetu ja sellega me alustasime. Ja üks peale, kui me teatsime selleks, siis nõuti Ekre siis juhatuse esimehe poolt, et me annaksime EMTÜ Ekrele üle ja kuna mina keeldusin siis kui sa mäletad oli selline laimukampaania ja öeldi, et Venetse komissioon on täiesti mõtetu asi, see, mida me teeme, on mõtetu. Et, no, kas see oli poliitil käik? Miks seda tehti? Sest et me, mina, mulle ei ole mingisuguse poliitilise ambitsioone ja ma teen ju tegelikult ju, tasuta heategusele selle ekrele, et seda asja ajan. Et me, minu jaoks on siia mõni müstika, miks see asi nüüd hakkas. Miks selline spin üles tõmmati... Miks hakati, no siin näiteks Rene Riisberg ja teised selgi, et nad ise ei mõtelnud siin asju välja. Kes sändis käsu see laimukampaanjele ja kuidas see läheb kokku konservatiivse maailmavaatega kedagi hakata tühistama tühja kohavalt? Mis on sinu arvus? No, see nüüd on... Enam, enamus inimesi, kes esige väidavad, on nagu konservatiivid. Ma arvan, et neil läheb keeruliseks ära defineerida. Ma ei tea, kas see kolme lausega, mis asi on konservatism. Ehk tihti see on selline ilus loosung, millega ennast ehtida. Ja nagu enamus ära kondi, valimis on konservatiivsed, sest konservatismi need põhimõtted ja, ja sellised nagu loosugid müüvad väga hästi. Aga päris konservatiivne no, on ülemäära palju meil muidugi ei ole Eestis. Eerti poliitikas. Mis see põhjus oli? No, eks, tõenäoselt oli see isikute vaheline kokkupõrge, kus äh, nii-öelda need huvid ja, ja motivatsioonid põrkuvad väga tugevasti. Miks, ma ei tea, erakonna esimes, ma ei tea, kas käskis või korraldas midagi, ma ei tea. Et ma ei ole sellest, nagu, et tema kõne kuldse on nagu, niimoodi rääkinud, aga ma, no, et, et, tõenäoselt pidi olema see, et no, kui, kui üks inimene ütleb ees, kes on piisavalt autoriteetne paljud inimeste jaoks, siis need väga palju järgijad võtavad selle nii jutulõnga uuesti üles ja, ja kettervad edasi kuskil sotsiaalmeedias ja kommentaarimides, et no, siis ta lähebki niimoodi, nagu me pallina veerema. Et ma ma no, tõenäoliselt oli see isikute vaheline antipaatia ja konflikt, kus lihtsalt äh, üritategi kohte kätte näeta tõenäoliselt. Ja. No eks seal olid ju riiguliikmed, nii et need ei nii sama liikmed, kes äh, mul, ma isegi tegin neid kuvatõmmisid tõmmisid aga ja ka see selleks. No tänapäeva ei kui saada isegi, no Õtame, et riigu ri, ja valituks saamiseks ei tehta IQ tästega juks. Seda kindlasti. Järgmine küsimus, et järgi on Ekrev osnud varu vooglajult õigusanete õigus õigusanete õigusnõuandeid. Mis, mis sugused need võiksid olla, kas seal ei ole mitte mingisugust huvide konflikti, mis on normaalne, kui sa... Ta on küll fraktsioonis, aga ta reaalselt õjuvaja asja ja teemalt ostetakse siis krepot e õigusnõuandeid. Et kas sinu arust on see nagu normaalne? Ma ei... Mis aeoks jooksul ostatud? Mis sumades? Ja selle aasta alguses. Okei, okay. ja mis teemal? Ja teemalt ei tea, see oli ainult paar reaalne uudis, mida ma lugesin. Aga täpsemaid midagi ei ole, et ma eeldasin sina, kui juhad siin liiga... No, See oli, oli klassikaline probleem tegelikult, et enam väga palju selliseid teenuste sisse ostmisi ei arutatud juhatus läbi. Ehk, et, ja need probleemid ju kerkisid no selle aasta kevadel, kui need küsimused tekima, tekkima, mis läks ikka ju avalikuses meediasse, kus sai lugeda, et on olnud mingisuguseid hankeid, mida ei te ole te tehtud, et on ostatud sisse teenuseid mingit ikks sumade eest, aga neid ei ole juhatus läbi arutatud. Ehk eh, päris kindlasti ei ole olnud juhatuse koosolekul mingit arutelu, et osta just ühe inimese oo üld mingit õigus abiteenust või mingit juriidilist analüüsi. Et ka, eh, no, tõenäoliselt juriidiselt on see korrektne, kui siia ma mingisugust eh, uurimist pole algatatud, aga noh, ka, kas see ka on sobilik? No, see on <laughs> <see> oma <on, laughs> mor moraali küsimus <laughs> see, et... Üldiselt äri ettevõttes, mis peaks olema sarnane MTÜ ka, mis erakond on, sa pead ikkagi suurtemate lepingute peale sa pead saama ju ka juhatuse äh, äh, otsuse sellepärast, et juhatuse liige on ise ise selle sellest. Juhatuse liige isa saa ütelda, et tema ei tea. Kui näiteks firmast kaob suur raha, siis juhatuse liige peab teadlik olema sellest. Et isegi kui... Tegelikult kui noh, MTÜ järgi erakonna sealus järgi iga, iga erakonna juhatuse liige vastutab täielikult kõikide feanitsessade eest. Absoluutselt. Et na peavad olema kursis, aga, aga see ongi, noh, aga see, see on nii korduvalt läbi keinud, et, et teatud asju ei, ei valgustatud juhatuse liigmeid kõikides asjadest. Nüüd paar tagasi ma lugesin ühe nüüdseekre, Ka endine, nüüd on, nüüd on ikkagi veel ka juhatses avandust, et Jaak oleks pidanud tegema Eestisse oma kontori, mille siis Euroopa Liit on kinni maksma ja ajama siis ekra asja. No see me räägime sellest eelmisest ajast, kui sa olid siis ekra nimeal, sa Euroopa liidu parlamendis. Et ma kõik asja nii täpselt ei tea, aga minul on eeldus et sa ei, et ei tohi enda kontoris ajada siis partei asju kui selle eest maksab Euroopa Liitu parlament et see ei ole nii sama lihtne et kui kuna... ma ei paar tagasi keegi väitis Ja kes see oli? See oli Seltsimees kuklane. Aa, no, ära. inimesega pidin vaidlema ja ma vaidlesin selles et nii palju kui mina tean Siis see on väga ohtlik tee ja ma tean inimesi, kes on selle lõksul langenud ja on pidanud seda raha tagasi maksma. See, et see ei ole nii sama, et sulle antakse et tee ja ole ja aja Ja, lihtsalt... ja on inimesi, ütleme, eks seda, noh, ma, ma tean, et seda kultiveeriti aasta jooksul erakonnas korduvalt, kuidas loodi mingisugune foon, et eeldus oli see, et nüüd ma hakkan kümnetuhanded eurosit küfeldama erakonnale vasakult ja paremalt ümber nurga. Aga nende no, viimaste eurovalimiste kampaania käigus ju isegi noh, era, erakonna esinumber. Esinumber väitis väga, väga uhkelt eh, intervjuus rahvusringi älikule, kuidas tema läheb ja toob kogu raha erakonnal ära, kõik palgafondid. Ja ta rääkis seal noh, summadest umbes 300 000 eurot aastas hakkab tooma. Noh, siis ütleks, et, no, et kui, kui, kui sellist asja nagu ta päriselt oleks teinud või kui mina teeksin päriselt, kes see, see, see käe traudu stiil kindlalt. See pole küsimus, et see on keelatud, see on keelatud. Selle kohta on olemas ee, no, üle saja kohtu lahend Euroopa kohtust, kus Euroopa parlamendi liige on läinud Euroopa parlamendi vastu kohtusse, kui Euroopa parlament on hakkanud tagasi nõudma rahasid. Ja noh, ma võin tuua nagu markantsemaid näite, et isegi Marine Le Pen on olnud kohtuval saarast asjade eest, kus näiteks Marine Le Pen võttis fiktiivselt endale assistendi tööle Brüsselisse siia. Kui assistent töötab sinu alvuse, sinu kontoris Brüsselis, siis ta peab elama Brüsselis füüsiselt. Ta peab suutma tõestada, et tal on olema süüritud korter, ta maksab kommunaal arvit, et ta, ta oma selle töö tõendiga käib parlamendis füüsiliselt. See, mis ta kontrolist teeb, on muidugi omati küsimus, et seda on väga raske kontrollida, aga see pead olema füüsil kohal. Aga see, mida tema tegi näiteks, ta võitis despektiivselt kõige maksimaalse palga peale enda assistendi, kellele ta maksis kunstlikult 9000 eurot kuus umbes või 10.000 eurot kuus. See et liikus kõik parteisse, teisse, see tuli välja ja lõpuks Euroopa parlament nõudis tagasi liigi 2000 eurot seda palgad koos maksudega äh, Marille Penni käest kui parlamenti liikme käest. Üh, siis ta läks kohtusse Euroopa kohtusse, kus hakkate väitma, et, ja, et aga ta käiski, ma ei tea, viie aasta jooksul käis Euroopa parlamendis tööl niimoodi, et ta käis läbi mingi autokorruse, et ta ei peanud oma töödõendid peale piiksutama kuidagi ja ta elas see Brandmaid ja korteris magastiivani peale. Selle pärast, et ta pole ka ma tea, mida ta on maksud ja nad no, no, jama ja pidagi maksma. Ja need juhtmine on palju ka olnud, eteks, ma ei tea, ühel, Itaali, Itaalia sotsialist, kes on nüüd pensionil üh, 15 aasta vältel, tal oli kohalik assistent Itaalias, mida on ka võimalik võtta. Aga see oli fiktiivselt tõenäoliselt, kuna mitu aastat peale tema ametaja lõppu Euroopa Parlament küsis siis selle endise Itaalia Eurooparlamend liikmekäest töö tõendid, et mis on see töö, mis tegi Itaalias need aastate vältel. Ühtegi tõendib ja, ja tulemus oli see, et see läks Euroopa kohtusse ja Euroopa koos ütles, jah, et Euroopa on õigus tagasi üsitule üle 400 000 euro. Noh, võtta seda kus tahan. Et see lihtsalt ei ole, ei ole võimalik. Ja, ja no see, seda jälgitakse suhtselt nagu kui eriti konservatiivsete eh, poligruppide pool, eriti konservatiivsete pool. Ehk et eh, noh, see, see, mida algus ka eeldati minult 2019-2020 oli see, et ma võtaksin eh, kohaliku assistendina tööle siis mulle ette öeldud inimesi, kes tegelikult teevad erakonna tööd. Ma ei tea, on nad rinkkonna juhid või peasekretär või või mõned muud asjapulgad. Ja mõtlesin kohe ära, et ei, see on keeldud. Ma, ma ei tee seda, sest et ainukene, kes sellest vastutab füüsiliselt, olen mina. Ja kui mul tuleb jama, näiteks viie aasta pärast või kümne aasta pärast, või kui tuleb välja, et see oli sahkerdamine, siis mina pean tagasi maksma kas 100 000 või 200 000 eurot nende aastate eest. Ja, ja siis kui ma lähen erakonnal ütlema, et aga vabandust, aga mul on nüüd probleem, et näite, ma aitasin erakondasin aastaid, et äkki te maksate selle 200 000 või 300 eurot tagasi siis Euroopa Parlamentile. Aga siis mulle öeldakse, noh, oli meeldi koostöö, aitäh, et seda aga nüüd uksse seal ja pean minema. Ja mina olen omadega, eks ole siis noh, Eestikas pasas. Et ma ütlesin, ei, ma, ma ei olnud seda tegema, et see sellised on keelatud. Ja sama asja on kontoriga, et kui sa hakkad looma, teed mingi kontori Eestisse ja tegelikult see erakonna töö, mis on keelatud lihtsalt. See ei saa teha. Küll aga ma pakkusin korduvalt erinevaid viise, et teha kampaaniaid, mis on nii-öelda lubatud, see Euroopa parlamendi poliiklubi eelariteest, mis sa seotud Euroopa teemadega mis on kõik korrektne, aga need võimalusid väga palju vastu ei vajutud. Ehk, et ma tootsin ideid, et mida on võimalik teha, aga see ei olnud see, mida tealt sooviti, et, no, et sooviti see, et me anname sulle omad inimesed võtta need palgale ja sina lihtsalt panna alla ja ei ole nõus välja maksma need rahad. No, kui, kui tõsiselt üldse kontrollitakse igasuguseid kulutsekke seal Euroopa Liidu parlamendis? See, mis puutab seda ametlike palgafondi, siis noh, väga rangelt, et põhimõtteliselt igasugune kohalike asja, minul näiteks ei ole mida ühtegi kohaliku asjandi ja puhta sellepärast, et see eeldab seda, et sa pead iga nädalaselt, iga kuiselt salvestama eraldi kõik töötööndid, et ta päriselt peab midagi tegema, aga mul lihtsalt mul on see, et ma, ma saan tehtud need samad asjad ka ilma kohaliku asjandi. Selleks, et korraldada Eestis rahva üritust, ma saan hakkama oma siinist asjandi Me siit korraldame, no, see si on ju telefonitöö, internetitöö et broneerida mingid konverentsiruumid, tellida kohvilauad, tellida reklaamid, et mul ei ole selleks vaja kohaliku assistenti. Aga kohaliku assistenti puhul sa, sa pead salvestama kõik need tööendid, et mida on teinud, kõik tema vahetused, kõik need broneeringu, mida ta teeb. Ja siis ma pean olema valmis kümne aasta pärast tõestama, et mida see kohalik assistent tegi kõik koos ajaperioodi jooksul. Ja kui öeldakse, et aha okei, okay, aga, aga ajavahemikus, ma ei tea, mingi viie kuu vältel pole ühtegi näiteks vanast ajast. Oota ka viie kuue eest järekutmast tagasi. Järekutööd ei teinud. Mis tegi selle? Et seega ma, ma ei taha endale sellist nagu probleemi endale tulevikus tekitada, kus ma pean hakkama no, vaidama Euroopa parlamentiga, et, et ma ei, ei, ei, ei nifärdanud midagi siin kõrvale. Et seega parem, parem, parem ma üritan nagu järgi elada, et, et, et, et, et mitte probleemides ka kaele saada endale. Absoluutselt õige. Et, et siin tahtsin nüüd Delfist, leidsin artikli, kus ee... Oli siis selline asi, kus üks neju väits, et sina ahistasid teda. Hmm. Et kui ma seda täpsemalt lugesin, siis ma sain aru, et ta vastu pidi, et ta kaevas selle üle, et sina ei ahistanud teda. Et no, see on, mis esimest korda maailma ajaloos, kus naine sellise avalduse teeb, et mis seal täpselt juhtus, et kus kus selle naisele... ma ürgsin selle nime leida, selle naise nime, neju nime, aga ma ei suutnud seda nüüd üles leida. See on nii Hedi, Hedi teide aru oli vist nimi. No põhimõtteliselt inimene oli praktikal Euroopa komissioni juures, oli ühine õhtulistumine koos minu abilistega. Kõik oli hüisakas ja tore. Lõpuks kobisime mingi südapaiku minema, ta tuli kaasa kaarte mängima ja mingi hetk lihtsalt tuli välja, et ta on ametlikult siis skisofreenik Ja, ja mingisuguse midagi mõtlesin talle midagi negatiivselt, noh, okei, okay, mitte väga ilusti. Okay, Järgmine kord teada, et tasub olla sõnadega ettevaatlik. Ja see aastane täiesti nagu, nagu hüsteeriasse pani vihaselt minema ja siis. Järgmine päev ta minu, minu abilisega suhtles tõesti normaalselt. Kõik oli nagu väga hästi ja siis mingi poolist või kaks kuud hiljem tuli siis mingisugune teade, et väljatevalt olemata teinud Pelge politseisse avalduse aprili alguses, kas teine või kolmas april. Ja see siis noh, skandaaliks lõhkes mai, see oli mai lõpus euro eurovalimisi. Nii et noh, aga siis ma uurisin välja nagu Pelgest, et Et kui kiilasti peaks Pelge politsei nagu see kujandus võtma, kui mingi kaebus sinu vastu tehtud, siis öeldi, et noh, nädalaga, maksimaalse nädalaga. Aga kuna juba mingi üle kuu ajal või kuud oli juba ammu möödas, siis oli selge, et noh, see kaebus ei mitte kuskile jõudnud, et see oli noh, sisutühi. Ja, ja põhimõtteliselt selle kogu selle ekspressi jamame, noh, põhiselt noh, me matsime kahe päevaga maha. Ehk et noh, seega see nagu väga eesmärki ei täitnud tal. Et, noh, tegemist on, nii inimesi, kes on noh, vaimselt labiilne. Ja pluss see täitis poliitilist nagu, nagu soovi, et enne valimise mängida välja see kui suure skandaalina, no, mida, mida üritati ka mu endise erakonna inimeste poolt kuidagi ära kasutada, aga noh, me tulime siis noh, kiiresti ja edukalt välja. No, see vähemalt USA's on niimoodi, kui on vägistamise juhtumine, see on prioriteet number üks. Tegelikuses oleks olnud see kahe nelja tunni jooksul, oleks pinnud siin juba ülekuulatama. Et ma ei usu, et seal nii väga teistmoodi on, et see läheb samasse kategooriasse no, on nagu ütjel, kus see Üks Euroopa riikides ka, kus see on mingi vägistamissüüdistus, noh, siis ja kui seal on mingisugune nagu põhjus uskud, et see võis mingisugunegi olla, siis see võetakse aga ette. Ja. Aga see ei olnud siis ettekavatsetud, ütleme, selline asi, et see tuli neil mõte, et oli äkki pärast poole, et seda saaks ära kasutada. Ütleme, see? et ma, ma olen kuulnud spekulatsioon erinevaid. Miks mul... ma seda ütlen on see, et näiteks, äh, on teada, et näiteks äh, erinevad luureagentuurid, erinevad, äh, just kasutavad ära äh, selliseid nejukesi, et koguda komprat poliitikute vastu. Mm -hmm. ja see, on, see on täiesti, kus juures ma lugesin, see on üle 80% mm -hmm. siis konksudest, mis on pandud poliitikute taha, on just läbi üks te nejude pantud ja Juh. Et, äh, Minu esimene mõte oli kohe see, et seal taga on plaanitud ettevõtmine, et saada konksu taha kellegile. Et just. Just. Ja. Ja. Ja, aga nagu, õnneks esimese nagu, see, nagu Eesti, Eesti puhul on see vähemalt hea veel, et, et kui selline isegi nagu etame, provotseeritud, lavastatud mingisugune süüdistus tuleb kuskil no, vanas Euroopa riigis, siis see asi ikkagi no, vahet ei ole ka, kas seal on mingit tõttu või olevad, tõtt, siis ta lendab ikkagi väga halvasti. Kui äh, sulle vastu vahtimist. Aga Eesti puhul õnneks on veel nagu see nagu mingis mingisugune terve mõistus, kus üles, et kui see nagu lugu ei klappi absoluutselt faktid käevad ise endale vastu, siis üldiselt nagu enamus inimesi väga tõsilt ei võtta seda. Et noh, siis on okei okay, valimisi, selge. Inimen ise räägib seda, kuidas ta võetavalt tuleb kaasa ja, ja rääg... kõik on väga hästi ja see nüüd tuleb kaks kuud hiljem, tuleb välja süüsga. Et noh, no, see, see, see ei ole midagi tõsiselt võetavalt. Et seega, kas selle taga oli veel kedagi. Mina ei tea. Aga noh, aga ma tean seda, et, et mu endis erakonna inimestest väidetavalt teadsid sellist nagu se sepitsust, mida et tahetakse üles keerata juba aprilli lõpus. Ja mulle seda ei tulnud ütlema. Et no, ei tekita just väga palju usaldust inimeste suhtes, kui sa tead, et, et inimesed, kellega sa peaks koos kampaanet tegema ja, ja, ja et me üritada valimisi võita, siis samal ajal tegelikult nad üritavad hoopis mingisugust jama sinu vastu õrekostada. Siit edasi nüüd kohe olid, rääksime sellest nüüd Liidu parlamide valimistest, mm -hmm. et see oli hetki, kus Ekre lagunes kaheks põhimõtteliselt ja see juhtus nagu mina arusen ühe päevaga, aga kas see oli ette planeeritud see lagunemine või see oli lihtsalt sai isu täis ja mingi laiali? Ei see no, lõpuks, ma arvan, see käärimine või see kestis juba ka aastaid juba. Et põhimõttes, et no, see kõik algas, ma arvan, juba 2019, kui, me, kui ekra valitsusse. Ja see hakkas juba selles pihta, et no, kui tihti lihti nagu, no, ministrite valikud olid, et ma arvan, et ei ole mitte midagi selle vastu, kui, kui saab hea inimene no, loogilistel põjusel saab ministeriks. Väga hea. Aga kui see hakkab toivuma nagu selle järgi, et Et vahet ei ole, mida see tegema hakkad või mis on sinu vaimne kapatsiteet, vaid et sa oleksid piisavalt usaldusväärne mõnel esikule, siis ilmselik, tekitas juba rahulõõmedusse eeserakonnas. Noh, siis sealtele tulevad sul järgmised valimised. Kui 2023 riigu valimised läksid alla veet puhtalt juba teatud väga selgete strateegiste vigandatu, siis no, see asi nagu lõpuks no, hakkab nagu käärima, aina rohkem ja rohkem. Ja kui ka erakonnas sees on inimesi, kes nagu üritavad nagu päriselt parandada, Üelda, et mida võiks teha, mida ei peaks tegema. Ja kui see näed et see mitte aita, mida need inimesed räägivad, vaid pannakse nagu, ütleme, no, nagu rong paneb ikka samas suunas edasi ja seda, et see lõpuks võssa, no, siis ta ei väga palju rahuluvi tekita inimestes. Aga ma arvan, see viimane pund, mis see pealt terale endas oligi, noh, 11 juuni. See oli kaks päeva peale Eurovalimisi, kui erakonnimevatuse koosolek ja see oli viis viispäevane erakonna kongressi. Ja, ja noh, ma arvan, et mitte keegi noh, päriselt ei uskunud, et minnakse selle peale, et visata välja alternatiivne kandidaat erakonna esime kohale, visata välja endine riigu esimees, ka asutaja visata välja veel riigu liige, ajaloportfessori Jaak Valge. Ja no keegi ei uskunud, et selle peale minnakse päriselt et noh, see, sellise taktikaga ja seda usku mina ka. Sest et, noh, kogu see spekulatsioon kevadel oli selle peale, et, et noh, noh, ma tean, et siia maaniga, et toetakse mingisugust juttu, et, et mina tahtsin erakonnas võimu võtta ja kaabradada ära ja, ja mida kõik, mida ma alati veel tahtsin, noh, kui ma oleksin tahtnud ära, ma oleks maks seda. Aga, aga mina lubasin nagu, erakonna see ausalt, et, et ma ei kandideeri ära, esimeks, ei. Et mul ei ole seda ambitsiooni. Ja teiseks, mina, mina ei usu, et on võimalik Euroopa parlamendi kohta ühildada väga hästi erakonna juhtimisega. Ma ei ole võimalik, tegelikult ei ole võimalik. Ja, noh, teine inimene arvast, on võimalik. Ja võrdes ennast ka Salvini ja Le Penninga. Hüva. Et mina seda ei uskunud ja mina saustan, mina ei kandideeri. Aga noh, oleks ma seda teadnud, et minnakse sellise tahtika peale, siis ma oleks juba põhimõtte pärast endaga kandituuri üles seadnud. Noh, põhimõtte pärast. Aga, aga noh, kaval nõke oli selles, et, et 9. juuni südaöösel, 9. juunile ka eurovalimised, aga sama päeva südaöösel lõppes tähtaeg, et sead üles kandidaate kongressile. Eh, täpselt nädala aega enne kongressi. Kongress oli 16. juuni. Ja ainukene siis vastas kandidaat oli Silver Kuusik. No, me kõik teame seda, et Silver Kuusik ei oleks võitnud. Me see suure, suure tänavsega ei oleks võitnud. Noh, normaalne, Aga see, on mitu kandidaati, no mis siis? E, aga, et mindi nagu päris nagu sellise asja peale, et hakata välja viskama neid. No, ja samal ajal, kui see juhaksuse koosled toimub mina käisin veel ETV's eh, esimeses stuudios, eh, noh, diplomaatiliselt ja laveerimase eh, nende küsimuste vahel, et noh, kõik saab korda, pinget surume maha, teeme kongressi ära, peale seda üritame asju kokku ja seda edasi. Ja ma pärin nagu no, seda päriselt, aga et samal ajal, kui mina, kui erakonna asjesimees on ETVs üritab võimelda eest, et seda erakonda koos hoida, samal ajal misedakse välja põhimõtteliselt mitu liigeti ainukene vastaskandidaat kandidaat ja mina kuulen seda, lähen tagasi kell kümme õhtul erakonna kontori juurde ja kõik miselt välja ja see mõtlesin kurat no, nagu, et noh, on asju, mida seda ei tehta ja, ja praegu probleem oli selles, et see samm, põhimõtteselt no, likvideeris nagu igasuguse võimalused et erakonnas saaks tugev rahvaparteid. Ehk et selleks, et valimise võiteb, et sellema peab Sa ei pea kaotama maailmavaadetega väärtusi või oma seisukohti, vaid sa pead nii suutma inimesi, kelle võib-olla nii väljendusviisena natukene pehme. No natuke teistsuguse viisiga diplomaatilisem. Aga, aga kui sa teed sellise samu viis päevane kongressi, kiiruga hirmunud noh, siis ilmselgi, et sa ei, enam ei kõneta neid inimesi, sest et pigem see tekitakse selle nagu fooni, et okei, et, noh, et, et sul ei ole mõtet liitule jõraguna, kus sa, kus sa liiga palju hakkad vastu kovisema, siis näiteks Ja see mul oli selge, et ma siin, et lõpuks, et kui ma, et kui ma jääksin nagu, seda rahulikult pealt vaatama, et ma, ja, ja ma ei teeks sellest nagu suurt tumbrit, sest noh, ma ei tea, sa mis sul endal viis aasta kindlustatud, siis Noh, sul puudub ka tulevikus kus moraalne õigus hakkata midagi nagu väga kritiseerima sees. Et umbes, et noh, praegu endale kõik hästi, et aga mis siis, et teised välja visati, mis siis, et see samma oli täiesti nagu noh, kardinaalselt vale, aga vahet ei ole, et noh, mina, mina seda teha ei tahtnud, sest et ma, ma, ma tehasin ette juba, et tõenäoliselt, ma sellega praegu nõus olen ja, ja olen vaid, siis et noh, järmistel riigu valimistel nii kui nii mind üritakse välja mingida. Et ja lõpuks, kui ma hakkan siis vinguma hädaldama, et näete, et mulle tehakse liigaks ole, siis noh, on kerge kõige lõelda, aga mis enam hädaldad? Noh, paar aastat tagasi näed, viskasime välja siin endise riigu esimehe ja erakonna ase esimehe, et, et nüüd sul ei sobi midagi või? Et kui endal on kõige halb või? Et ma vaatasin, et no, et, see, et lõpuks, et see, see, see, sellega ei ole mõte, enam nagu niimoodi, no, võimelda, kui see asi nagu tead pilja ei kanna. Ja, Silver Kuusik mulle tegelt väga meeldiv ja ma loodan, et tulevikus. Saab ta vähemalt mõne et tema analüütiline võime on minu mõelest on väga, väga hea ja mm -hmm. tema, tema jutte ja ma leian, et tema haridus kõik näitab sinna poole, et temas saaks väga ja minister tulekus, et mulle, et mulle ära isiklikult väga aga ma tahtsin natuke asja teist visita, et nüüd sa läksid üle konservatiivsesse keskerakonda. Sina oled konservatiiv. Keskerakond On, no, siiani on nüüd keskliberaalne partei, et kas nüüd on plaan sellest keskerääkunast teha konservatiivne partei? Ja Miks ma seda räägin, on see, et paar sal tagasi, kui ma olin Herbis Foundationi akadeemias ja kui rääksime Eesti poliitikast, siis öeldi selgelt, et ainukene võimalus, kui Eestis saavad konservatiivid võimule, on see, kui hakkata, hakkavad kohalikud venegelsed kodanikud ja eestlased koos asja ajama, et maailmavaateliselt on rohkem ühist kui siis liberaalidega. Kas see ongi see asi, mida sa üritad teha nüüd või kuidas see asi on? See vähemalt minule niimoodi paistab. Eks no, keskerakond oli ja jääb sentristlikuks no, parteiks, mis üritab nii-öelda ühte kohta kokku tuua ka erinevad inimesi. No, ekre, on ekre on ka sentristlik, nii et ekre ei ole parem isegi Ja ütleme, esige maailma noh, tänapäeval on väga raske defineerida nagu maailma maailmavaateselt, et kas see on konsertiivliberaalne, liberaalne, poole, vasakpoolne, sentristlik, et sinuliselt võtame kas e Ekre e e e e po e e poole pealt ma võin ütleda, et nad meenutavad mulle rohkem USA, üks see mõduke, demokraate. Jah, Näiteks majandusküsimustes, majandusküsimustes enamus Eesti erakondi on ikkagi, noh, ütleme hea juhul sentristlikud, ena, enamus juhul vasakpoolsed, sest et, et Eesti, Eesti vali on väga vasak poole. Eesti inimene on väga vasak poole, majanduslikud. Ehk et Eesti inimene tahab ja eeldab, et hästi madalad maksud, aga võikaks tasuta. Tasuta asti tasuta haridus, heas seisukorras maanteed ilma maksuta. Ehk, et pension peab olema kõrgem tõusma ole, ja peabki tõusma, et nagu Eesti pensioni tase on no, kui häbiväärselt madal. Ar arvestas meie, meie inflatsioon, mis on olnud viimastel aastatel ja arvestas meie elatustaset võrreldes Eesti Euroopa riigidega. Aga näiteks samas, kui me vaatame, eks üldeme, nagu välispoliitilist mõõdet või riigaitset julgeolekud, siis no, enamus erakondi, on selgelt konservatiivsed. Selgelt. Kui täna ütleme, noh, üle riigugu on parteel ja võist kokkulepe Et riiges läbidab läheb 3% SKPS, vähemalt 3%. See on nagu, et see on nagu konsensus ja see on väga konservatiivne seisukoht. Eesti peab selitama ajateenistuse, reservarmee, peab tagama, et sul kodakus oleks ikkagi väga selgelt kogu konservatiivne. see on väga konservatiivne see, seisukoht, Mis tähendab seda, et me enam, enam enamus on ka konservatiivsed. Ja kui me räägime siis, noh, keskerakonnas, siis keskerakonnas ilmselt on rohkem seda võibolla sotsiaalsed mõõdet et ei ole väga palju ärakoondi, kes no, pööravad ka faktile, et täna 50% Eesti pensionerist elab suhtes vahesuses. Me räägime sellest, et täna ütleme omaste hooldajad, ka invalidide hooldajad saavad riigilt umbes 80 eurot kuus. See täiskohaga töökoht tegelikult ja riigile oleks palju suurem kulu kui need siis abivajad invalidid oleksid riigulul. Aga riigile palju odavam see, kui keegi hooldab neid oma kodus 24-7. Aga see, mida riik maksab neile, on põhimõtteliselt noh, head hea, hea, see kuidagi veel on no, eluspüsid king ees. Ja toh, ilmselt keskerakonna suund on ka väga selgelt sotsiaalne, selline sotsiaalne võrdsus, toime toimetulek, äh, aga samas ka väga selgelt regionaalpolitika, maailuareng, maakool säilimine, äh, väike ettevõtlus, äh, nii et no, nendes küsimustes on selgelt nagu selline nii öelda, nagu hoolivam, aga põhiküsimustes, mis puhutab näiteks sisse immigratsiooni, äh, riigi julgulekud, selge konservatiivne. Ehk et ongi centr centrilski partei, aga ikkagi noh, selgelt nagu suunaga konservatiismi suunas. Nii et, ja ma, ma arvan, et enamus ka Eestis elavaid venekeelsed inimesi on selgelt konservatiivid. Selgelt ja, ja ma arvan, et siin enam väga suure osaga ka valijatest ei ole probleemi, mis puutub näiteks Eesti riigi ja see on ka noh, keskerakonna seisukoht täna selgelt, et noh, Natos me oleme ja Natosse me jääme ja peamegi jääma. Meie ainukene reaalne julgule koht on Venema. Me peame panustama riiga eestis ise võimalikult palju. Nii et nende, nendes küsimustes nagu ei ole mingid lahkelisi ka Eesti nagu venekeelsete valijatega. Muidugi on Eestis ka valijaid, kes on nii eestlased kui ka venelased, kes, noh, on väike protsent õnneks. Aga need on muidugi olemas, kes ütlevadki, et noh, tea, et NATO väed okkupeerivad Eestit ja, ja me peaksime kohe minema minema ja tegelikult Venema on päris sõbraik tore naabereks ole ja kes teebki toredaid taid, noh, lille pidusid kuskil Ukrainas ja noh, Need inimes on, aga nad ilmselt ei vali keskerakonda. Ega mitte ühtiga nii-öelda täist, ütleme, nii no, mõistlikumad parteid. Et ma, et, selliste valijate jaoks on olemas omad valikud, aga tõenäoliselt nende kunagi riigukku ei pääse. Ja, ja seda öeldi ka Heritage Foundation Akadeemis, et suurem osa venekeelsed elanikud, ütleme näiteks kes on Eesti kodanikud, on konservatiivsete vaadetega. Nii et ma olen täiesti nõus. Ja eks muidugi Eestis on mõtukene imelikasi selle sõnavabadusega, et kui Ameerikas on igal ühel õigus ütelda, mida tahab, siis Eestis vaatakse kõrdi, kui üks ütleb ühte või teist, et ei suudeta nagu äh, alla neilata seda, et kellegi teisele teissugune armus olla. Aga ma arvan, et keegi ei arva, et Venemal mingisugune lillepidu on. Ja ma usun, et kõik on nõus sellega, et Eesti peab suutma ennast kaitsta. Vähemalt nii palju, et kellegi ei tekiks mingit ideed, hakata kuskid üle piiri tulema. No, see, ega, ega selles mõttes, ekse, vaata, ongi see sõnavabaduse roll on aalt erinev kontekstist. Et no, näiteks, kui Ameerika ühendriikides sa võid väga palju asju vabamalt öelda, aga sellepärast, et mitte ükski naaberriiki reaalselt Ameerika ühendriikide julgalekud. Eesti puhul on me natuke teine. Et kui, no, et alati muidugi ütleme sõnavabadus vahel minnaks Eestis üle piiri selle piiramisega. No, et kui ma tuletan meelde korona näiteks perioodi, et siis see asi läks igagi nagu päris nagu psühoosi. mõttes, noh, muidugi on, et noh, kui on inimesi, kes hakkavad rääkima muidugi ka nagu väga lahtiste kaartidega selles, kuidas, noh, ma ise olen ka kuulnud inimesi, kes räägivad, et, et, et, et, et mis me üldse kaitsesse panustame ja parema oleme sõbralikud ja noh, on infatiised lille lapsi päriselt, kui ütleb olemas, siis ilmselgelt peavad aru saama sellest, et Sõnavavadus tähendab ka vastutust, et see on nagu iga asjaga elus, et üldiselt inimesed teavad väga palju õigusi, mida nad kõik peavad saama riigilt, aga kui küsimus tuleb sellest, et mida sa võtad vastu või mis, mis on vastutus, siis üldse inimesed ei taha tunda vastutust, mitte millegi jääs. Ja see sõnavavadus on ka selline hell teema, eriti nagu Eesti kontekstis, mis puhutab julgeolekult. Nii et, ja Eesti puhul noh, see kaitseküsimus on ju see, et ka Eesti, noh, me kõik saame aru sellest, et, et põhiline küsimus see, et kui kaua sa suudad enn Et meie jooksal oli see, et me ei suuda mitte kassinast aega vaid aega Ja see on see kriitiline periood ajas. Et ilmselgelt no, Eesti 1,3 miljoni elanikuga ei ole just väga nüüd kõva potentsiaaliga, et sõdida näiteks tuumariikidega. Ilmselgelt mitte. Aga meie küsimus on see, et, et mis on see kriitiline periood, kui sa suudad ise eesvald, vähemalt hoida nii-öelda varustusteed lahti. On see õhutransport, meretransport või maisma et see on see kriitiline asi, mida niime tuleb pingutada. Absoluutselt nõusma olen ja mina jään ka seda ja olen, nagu ütlen, näiteks kui sinu naabriks on vangis istund eh, agressiivne vend siis eh, punkt 1 ei nori tüli, aga sa võtad endale vastavad kaitsemeetmed, paned suure tara võtad korraliku relva, et kui ta hakkab üle, üle, üle ronima saab ta kuuli, et siis ja. ei tekigi Mõtet, et hakata ründama seda riiki, kes on tugev, aga ka koolis ükski ee, niukene, kakle ei taha kakelda sellega, kes vastu hakkas. Eet, mm. Ikka mindi nõrgemate kallale Eet, See on minu loogika. Et, see, see selle kohta nagu suke hea, aga ütelus, et vaata, tihti kui inimesed räägivad. Et, no, et Tuleb asju diplomaatselt lahendada, tuleb läbi rääkida. No, ülselt need inimesed, kes see räägivad, aga nagu, nad nagu, nagu väga palju, palju pole kui kunagi kokku puutunud mingit rahu läbi rääkimistega või, või diplomaatiliste trikkidega. Ülselt on tore, enamus inimestel on tore istuda mugavalt oma tiivanil ja tarkutada, kuidas kõik maailma asjad peavad toimima. Aga ülselt on hea ütelus, et ilmselt, et on kõige parem viis saavutada rahu, aga ülselt läbirääkimised toimuvad paremini siis, kui sul on ka revolver. Absoluutselt. Et annab see kindlema tagat ise. et läbi lähevad sulle sobives suunas. Aga diplomaati on põhiline muidugi. Aga, aga, aga, aga siin ongi, et, me, no, mõteks, et viimaste aastakünnete lõikes on kõige parem, nagu näida siin ikkagi Soome. Et Soome, kes on üritanud, üritanud, üritanud tasatargu veerida. Aga, aga samal ajal ikkagi tohutud panustanud elanikuna kaitses. Õhuvõime on neil tohutu. Me, me räägime ikkagi tohutust maaväest, väga heast reservarmee süsteemist, Et noh, et tihti Eesti puhul meil on see probleem old, et meile meeldib rohkem nagu pläkutada ja kaugutada, aga tegusid väga järgne, et Soomestel on see vastupidi. Ja, ja Soomes on ka tõnevõttel on siis Euroopas on teisel kohal, kui palju inimestel on, eraisikudel on relvikodus. Ja. Et see on ka üks asi, kui sa eh, tahad kaitsta on sa kaitsid oma perelt, mm. et, et ei tuleks keegi. Et ja. võtan siin küsimused ette, mis on siin eh, mul palutud edastada. Nii. Et sinu käest küüda, et kas mida me nüüd ka, ka kas kes, keskerakond nüüd liigubki siis konservatiivses suunas? Ma arvan, et keskerakond on alati, kui me vaatame programmi ja me vaatame kerakonna esimehe Mikhail Külvart ikkagi no selgitusi, siis ta on alati olnud ju konservatiivsem. Et Pigemised viimased 7-8 aastat on olnud selline ebalus ja võbelus seisukohtedes, aga kui me vaatame nagu kogu algset sellist tausta, siis no, keskerakod kasvas välja rahvarindest. Rahvarinne, kes korraldas Balti ketti, see oli väga patriootlik. Keskerakod, mis on alati seisnud tegelikult ju maaelu eest, regioonapolitika eest, väike külade see on väga konservatiivne. Lisalt täna need, ütleme, seisukohad peavad olema jõulisemad, selgemad, konkreetsemad, ehk et ta isegi nagu ei pea muutuma millekski muuks, vaid ta peab taastama selle rolli, mis ta on ajaloos omanud, et see on selle asja esimelt praegu ja kõnetada just nimelt ka, ütleme, Eesti, Eesti inimesi ja valijaid, et on olemas nagu reaalne alternatiiv, kes suudab rindaviste reformi See on täna põhiline küsimus, kui Eesti poliitikas ja järgmiste riigi valimiste kontekstis. Nii et vastus see, et keskerakond ei mitte ei muutu, vaid taastava positsiooni sentristlikku rahvaparteina, mis on konservatiivses suunas kaldu. Nii järgmine küsimus on see, et mis hetkest hakkasid kaaluma keskerakonda ülevenekut? Kas see tuli hetkega või see oli juba ennem? Nagu, See oli protsess. Ma põh põhimõtteliselt üksest juuni, kui äh, toimusid need arengud äh, äh, eelmises ärakonnas, siis peale seda ma võtsin nagu päris nagu rahulikult ja äh, vaatasin üldse, mis toimumas on ja juulikuus äh, täiesti ütleme linnavooli pärast, Tallinninnavooli kogu teemade pärast Oli meil esimesed kontaktid Mihaili Külvartiga ja sealt me hakkasime üldse arutama üldse poliitfilosoofiliselt. Ma ei tea, Eesti poliitmaastiku, keskerakonna olemust, mis on tema nägemus erakonna tulevikust Ja seal see suhtus hakkas nagu tihenema, kus lõpuks tuli see nagu veendumus, et, et lõpuks see erakond, mis seisab nii-öelda Eesti rahva eest, Eesti julgeoleku eest, väike eest, on keskerakond ja, ja mina ei pea muutma kudagi oma maailma või seisukohti, vaid need kattuvad ju väga suures osas tegelikult ka Mihail Kõlvarti seisukohtadega ja keskerakonna seisukohtadega. Siis ta, see toimus nagu naturaalse protsessina, et ta ei olnud nagu üleöö, aga, aga no augusti alguseks oli see kindlusena vähem olemas. Ja Mihail Kõlvart, et ma ise ei tunne, aga ma olen tema kohta kuulnud kaks, ainult head, kuigi ma ei ole suur keskerakonna fänn et tema sõna pidi maksma, et üks kõik, mida ta ütleb, seda ta ka teeb. Et kas on niimoodi? On, kindlasti. Jo. Võtame järgmise küsimuse, mis oli, miks sa Erkki ei astnud, kus oli rohkem sinu endisi võitluskaaslasei? Põhimõtteliselt sellegi, et poliitilise kalkulatsiooni küsimus. Ja ma ütlesin ka ausalt erki inimestel, et, et ma väga loodan, et neile läheb hästi. Nad suudavad koondada ka neid valija gruppe, kes tõenäoliselt ei taha valida üteme, mingid olemasolevaid vanemaid erakondi, vaid tahavadki valida uut jõudu. Ja need inimesed on igas ühiskons olemas, kes tahavad uut erakonda saada, värskust saada. Aga kui ma kalkuleerin selle peale, et millisel erakonnal on reaalne šants 2027 mängida tulemuse peale, et tekitada lootusvalitsuseks, kus reformi erakond ei ole, siis tõenäoliselt ergi puhul, kuna ta veel nii uus ja värsk erakond, ei ole võimalust mängida valimisvõidu peale. Täna kui me näeme aga, et kui keskerakond uue esimehe juhtimisel on selgelt nüüda taas oma Maailmavaadet, oma seisukohti, ja tal on olemas selline ajalooline taust, siis keskerakond ilmselt omab selle võimalust, et tõusta 20 parteiks ja mängida valimisvõidu peale selleks, et reformijärgkonna positsioon lükata. Seega see oli selline isiklikult ei peama muutma oma poliitilise seisukohti ega maailmavaadet, vaid see ühildubki väga palju ka keskerakonna aga tänaste seisukohtadega. Ja aga samal ajal meil on poliitiliselt võimalik ikkagi tagada paremini see võimalus, et reformierakondena ei pääseks. Et see on erinevate põhjuste kogum, miks see otsuseline oli. Ja siit on endileks küsimus, et äh, ma saan aru, et keskerakond hakkab rohkem koostud tegema poola konservatiividega Seal on mitmeid parteisi. Keda, keda te eelistate seal poolt? Noh, kuna ma ise olen konservatiivide reformistide fraktsioonis, täna keskerakond Euroopa tasemel ei kuulu mitte ühti kerakonda. Keskerakond lahkus aldest ja nüüd järgmiste kuude jooksul see poliitilise perekonna otsimine käib. Aga need variante väga-väga palju ei ole. Aga kui ma vaatan konservatiivide reformistide osas, siis noh, et meil see kõige lähetasem puute punkt läbi minu on poolakonservatiividega ehk õiglus erakonna. Nii et, eks ta, et üldse kui noh, poolakatega koostööd teha, siis ilmselikult noh, Teised poola erakonnad, kui me räägime valitsusparteidest toonatusk siis nevad on väga selgelt et nagu liberaased. Aga no lõpuks ma arvan, et see isegi nagu erakondeda vaheline koostöö Euroopas erinevate riikide vahel no, eelkõige kätkeb ju endas Euroopaidu küsimusi, mis puudutab federalismi, mis puudutab julgeolekud. Poola puhul eriti me räägime just nimelt kaitsiküsimustest. Noh, Nendest küsimuste kõik nagu kõige, kõige lähelsemed on meil ikkagi no, õigusõiglus. Absoluutselt õige. Ja nagu sa teadnud, et... Järgmine aastat on seal valimised. ei tuuda enam ei saa, siis enda kandidaat tuule üles panna ja sinna tuleb uus inimene. Et nüüd, voli, nüüd nende partei valib sinna enda uue juhi, kes ka mm -hmm. arvatavasti on siis presendi kandidaat automaatselt. Mm -hmm. Ja poliitiliselt ma arvan, on väga lähedane. Just mida mina teen sinu põhimõtteid, siis. siis ma näen, et see on kõige parem varend sinu jooks. järgmine küsimus on see, et kas sa ta Eestisse tagasi tulla? Ma ei ole ära no, väga õige. Miks Ekre pole suutnud eevaljumise ära lõpetada? Sest on me rääk kindaga. Ja. Ja. Ja. Enne, Eks, eks muidugi, no, ühest küljest tuleb ju tunnistada, see, et aasta ja viis kuud, kui öeldi valitsuseks, see aeg läks ju väga kiiresti ja läks ka pidevalt probleemide tähe all, mis puudutas ka, ütleme, meedia rünnakud ja. ja kogu selle fooli, mis loodi ühiskonnas ka ekre vastu. Ja tegelikult see väga kerge ei olnud. Aga, noh, alati tuleb nendidele, et alati saaks paremini. Absoluutselt. Eh, kuidas perekond lepib isal välismaal viibimisega? Eh, õnneks isa ei ole väga pikalt välismaal. Et ma olengi taas 3 kolm-neli päeva. Näiteks on no, see ma. Eh, Läksin, tulin tuline päeval ja kola päeval seda tagasi Eestisse, kuna kolmapäeval õhtul oli debatt, ette vees ja neljapoolikult unikuosti Brüsselisse ja lähen edel tagasi. Ja ma üldiselt olen kaks, kolm neli päeva ära, nii et ma olen nagu pool aega siin pool aega ka Ja miks, mida ja tulevikuks plaanid on selline küsimus? See on viimane küsimus. Hetkel no, kõige, kõige peamine fookus on kohalikud valimised, sest kohalikud valimised on tegelikult see vahe finisjane riiguvalimisi, kus erakonnad nagu, näitavad oma siis nagu vormi, et mis seisus keegi on. Et hetkel nagu eesmärk on see, et keskerakonda tee, tee, teeb läbi sikust, nagu värskendust, et see liikmete värvamiskampaani saaks olla edukas, et need uus inimesi tuleks et erakond saaks minna välja tugevate nimekirjade kohalikel valimistel, et teha selline viisekas tulemus ja ei saa valmistuda riigu valimisteks. See põhiline eesmärk on praegu ikkagi 2027 märts. Et, et no, kõige toredamaks see muidugi, et keskerakond olis ja saaks luuga konservatiisma valitsuse, aga no, ei ole ka midagi selle vastu, kui ta ole aga vähemalt oles konsertiivisem valitsus koos keskerakonnaga. See on praegu selline põhiline eesmärk. Vaatame siis edasi. Kas keskerakult teeks valitsust koos Ekrega. Ma on, kui need kokkuleppingimused on mõistlikud ja ütleme seisukohad ju näiteks nii Ekreg kui keskerakond tuhat present otse valimist, sellest pole midagi muutunud, ka e-valimiste küsimuses on mõlemad kriitilised. Nii et neid kokkupuutav punkt on ju väga palju tegelikult keskredaakonnalegrel, et ma arvan, et inimesed peavad nagu paratamatult olema üle oma isiklikest mingi solvumistest või või kibestumistest, et lõppukokkuvõttes noh, tegemist ära lasta ja mängudega, vaid tegemist on ikkagi lõpuks väga põhimõtteliste küsimustega, et kas viiakse midagi elu või viide ellu, et ma arvan, et siin tuleb käetuda puhtult nii kalkuleerivalt ja, ja ikkagi mõeldes Eesti Eesti hubidele mitte sellele, et kas kellelegi meeldib keeg Et viimase küsimusena siis ma mäletan seda, et Donald Trumpi sina kunagi esitasid Nooblile rahupreemi kandidaadiks. Nüüd on valimised siin Ameerikas nüüd vähem kui kahe kuu pärast, poole teist kuu pärast. Mm -hmm. Mis sa arvad? Kes võidab? Loogiliselt mitte see, keda sa tahaks võita, või kes võidab? No esimene küsimus see, et, et ma loodan, et Trump pisi elus valimisteni. Ja kui ta püsib elus, siis on shans võita eeldusel, et liiga palju pole postideel hääletamist ja eeldusel, et nii-öelda valimisiaoskonnad ei lähe kogemat töösel kinni kolmeks-niljakstunniks nii-öelda nagu selle swing state'ides, et siis tal on võimalus võita, aga, aga ma ei ole nii kindel, sest et, küsimus on see, et, et kuidas süsteem vastu töötab praegu. Nii et tal võib minna 2016. Aga, aga võib olla minna nõnda, et Kamala Harris on järgmine president. et ma väga loodan, et Trump võidab. Ja ta loodame kõik. Aga tänu tiak, edu sulle, hoiame põhjalt. Aitähkule. <laughs> Tervisi. <laughs> võtame, olla jalu heinakõrteses, käegu kukub kaugustes. Meil on veel kõik hea ees, turvavöölahti sõidame, enne õhtud siis me hõiskame, ükskord me nii vina võidame. Meil on veel kõik hea ees, tõuseme nii kõrgele, et pea lähe päevi pilvede, nii pääseme kõhvadest ilmadest. Meil on veel kõik hea ees, positiivsust tõstab kõrvadest, kõik ühe ja üks, kõigi eest, passat jõudiski põlvasse. See teekond välja lõpuks kord jõuame On peamine, et ei jäänu lihtsalt paigale Kõike aes Sa tea meil kõike aes Meil on veel kõike aes Ühtige momenti raskame Emotsioone sisse mugime Pudi põll on üle põlvede Meil on veel kõike aes Leiame kordlõndsuse Järja kindlalt edasi kõmpides Sammuba teha tõhtusse Meil on veel kõik hea ens Käimata raduseikleme Vahele ära kautame Õigede läbi võõraste põikude põikame Meil on veel See Salvestatud 2024. aastal.